27 листопада 2018 року У цьому привозерному місті буде холодна зима і багато снігу, але цієї ночі температура не по сезону – 18 градусів. Туман піднімається над залатаною поверхнею проспекту Редбенк. Низькі щільні хмари освітлюються вуличними ліхтарями. Пітер Смердюк Штайнман, о чверть на сьому, з рідка, але відштовхуючись ногою, котиться на своїй досці Аламеда порожнім тротуаром. Він прямує до Дейрі Вип. Попереду у ареолі туману видно гігантський освітлений конус складів самообслуговування. Він дивиться на нього і не помічає фургона, припаркованого на стоянці безлюдної станції «Ексон» між офісом і острівцями, де раніше були бензоколонки. Колись дуже давно, три роки – це дуже давно, коли тобі одинадцять, малий Штайнман був відомий серед однолітків як Піт, а ніякий не смердюк. Це був хлопчик із середнім інтелектом, наділений, однак, яскравою уявою. У ті давні часи, коли він пішов до початкової школи імені Ніла Армстронга, він вчиться в ній дотепер, перейшов до третього класу місіс Старк, то уявляв себе Джекі Чанному. У порожньому складі Піт мав звичку битися із безаліччу ворогів, використовуючи свої неперевершені навички кунг-фу. Того дня він поклав із дюжину мерзотників і намірювався покласти ще більше. Він був настільки захоплений Ха, чао, а я", знищенням зла, що не помітив надзвичайно великої купи екскрементів на тротуарі, залишеної рекордно великим німецьким догом. Він вляпався у них і у стані далекому від зразкового увійшов до приміщення початкової школи імені Ніла Армстронга. Місіс Старк наполягала на тому, щоб він зняв кеди. Один з них був вимащений у лайні аж до логотипу «Конверс» і залишив їх у коридорі, доки не прийде час йти додому. Мати змусила його помити їх, використовуючи шланг, а потім кинула в пральну машину. Кеди стали як нові. Але було вже пізно. З того дня і назавжди Піт Штайнман перетворився на смердюка Штайнмана. Сьогодні ввечері він сподівався потренувати навички Оллі і кікфліпів з приятелями на стоянці. Принаймні, з двома з них. Річі Гленманом, хлопцем, який має звичку пхати картоплю фрі собі до носа, а іноді й до вух, і Томі Едісоном, рудим у ластовинні, визнаним лідером їхньої маленької банди. Двоє краще, ніж жодного. Але у них немає грошей вже пізно, та й вони мають справи. «Давайте позависаємо ще трохи», – каже Смердюк. «Не можу», – відповідає Річі. «По ящику фінал рестлінгу, чувак, таке видовище». «Домашнє завдання», – похмуро відповідає Томі. «Маю писати звіт». Двоє хлопців зі скейтбордами під пахвами йдуть. Смердюк робить пару проїздів, кікфліп, і падає з дошки. Слава Богу, річі та Томмі пішли. Він дивиться на обдертий лікоть і вирішує йти додому. Якщо мати на горі, він може подивитися рестлінг сам, прикрутивши гучність, щоб ящик не заважав їй займатися бухгалтерією. Вона багато працює, відколи прийшла до ладу. Дейрі Вип відкритий і Смердюк Ладен вбитий за чизбургер, але має лише 50 центів. Крім того, за стійкою з лаванда. Якщо попросити в кредит або пообіцяти півтора бакси чайових, вона розсміється йому в обличчя. Він повертається на проспект Редбенк і, опинившись за межами туманного кола, утвореного ліхтарем на стоянці, де з лаванда не зможе його побачити й осміяти, починає розправу з ворогами. Сьогодні, подорослішавши, він уявляє себе Джоном Віком. Важко знищувати ворогів, коли у лівій руці дошка нарубати можна лише правицею, але він має чарівні надприродні навички, і тому юначе він виривається зі світу уяви та бачить стариганя, котрий стоїть на краю стоянки під тривожним ліхтарем і єдиною камерою відеоспостереження Дейрі Вип. Згорблений і тростиною, і в крутому капелюсі з широкими полями, як у старому чорно-білому шпигонському фільмі. А, я вас налякав. Вибачте, мені потрібна допомога. Дружина в інвалідному візку, бачте, а акумулятор сів. У нас фургон для інвалідів із пандусом, але я не можу самотужки виштовхати крісло нагору. Якби ви допомогли...» Смердюк, який саме перемкнувся на режим героя, цілковито готовий прийти на допомогу. Йому неодноразово наказували не розмовляти з незнайомими людьми, але цей чувак виглядає так, ніби йому важко штовхнути рядок доміно, не кажучи вже про інвалідний візок. «Де це?» – старий вказує по діагоналі через дорогу. Крізь туман, що піднімається, смердюк розрізняє силует фургона, припаркованого на стоянці старої станції Ексон. А поруч – інвалідний візок, у якому хтось сидить. Родді та Емілі по черзі стають тими, хто застряг у здохлому інвалідному візку. І нині черга роді, Але М ем мучить радикуліт. Здебільшого завдяки клятію партії дівці креслов. Тому їй справді потрібне крісло. «Я дам вам 10 доларів, якщо допоможете виштовхати візка пандусом», – каже старий. Смердюкові вважається омріяний гамбургер. «Десяти баксів вистачить на те, щоб додати до нього картоплю фрі та шоколадний коктейль, і ще залишиться. Купа грошей. Але чи взяв би Джекі Чан гроші за добру справу?» «Ні, я зроблю це безкоштовно». «О, дуже люб'язно з вашого боку». Вони разом йдуть у туманну ніч. Чувак спирається на тростину. Перетинають проспект. Коли виходять на тротуар перед заправкою, стара жінка в інвалідному візку кволо махає рукою. Смердюк махає у відповідь і повертається до старе гання, котрий тримає руку в кишені пальта. Я тут подумав, що? Ну, може ви заплатите мені три бакси за допомогу, а тоді я повернуся до УИП і куплю собі королівський бургер. Голодний? Завжди. Чувак посміхається і плескає смердюка по плечі. Ясно, ми вгамуємо твій голод.